カリブ、カリカシムウィーゼー、夜、September staff, 11。Mwandaaji ンダージニ、ハビブ、アングニミネイトワ、アナネス、エデガー。Siku, ヤジュマネ、タレ、キミナモジア、ムズィ、September、モアケルフムビリナモジア。マジィラ、ンビリナダキカ、ウバナシタン、パカサネナダキカシュリナ、ナネア、スブーヒ。 Lilifanyika shambulio kubwa na baya zaidi kwa kutokia na kufanywa na dui kireke ari daima Amerikani. Magira sambili na diki karubana sita, ndege aina、yeah, Boeing mia sabastina saba, saba Dash、right. mia sambili ishirinatatu iara. Ileo sajili wa kuona mbaheni mia tatu thalathna ne a、hey, a.、Hey, hey. Maali ya shirika la American Airlines Sambayo、si、li ruka kutoka Boston Katika wanjawandegi wa Logan International Airport Ikitegemewa kutua katika wanjawandegi wa Los Angeles International Airport Ambamo ndani yake kulikuwa na abiria thumana moja Na wafanya kazi kuminamoja Ilijibamiza na kulipuka jejini New York Kunye jengo la kaskazini North Tower Lakituwa cha kibiashara cha kimataifa ユ i ワールド・トレデ i センター。i n ワールド・トレディ・セン n ー。ユニワールド・リリコン・アゴロファ・ミア・モジャン・ i n ミ。ダキカ・チャッチ・バーダイ。デゲニン i ギネ、アイネア・ボイン・ミア・サバ・シナ・サバ、ダシ・ミア・ビリ・シュリナ・ビリ。ユア・フライト・ミア・モジャン・ビリ・セター。ユア・サジリワ・コナンバ、エニ、セーター・モジャン・ビリ・セーター。i ア、ユニワールド・ミア・シュリ a u ユ i ッ e d a ア・ r イ i n ンズ。 Amba upia ili ruka kutoka Boston katika wanyo wandege wa Logan International Airport. Nekitege mewapia, ikatue katika wanyo wandege wa Los Angeles International Airport. Amba mwananiyake ili kona biri hamsinasi tena wafanya kazi tisa, ili jibama miza na kujidipuapia jijini New York kwenye Django、yani、la kusini ya New South Wales. Lak, kutohicho hicho chakibia share chakimataifa. Jengo hili pia ri kuona gorofa mia moja na kumi, kujibamiza kuandega hizi na kudipua mje nguo haya, kudisa babisha magorofa haya, kudondoka kabisa, na kusaba bisha magorofa mengine pia, kudondoka kama vile gorofa la Seven WTC Tower, na magorofa mengine kumi ya Rio Mondoni ya kituo cha kima taifa YTC Complex, wakati haya ya kitokea jijini New York. Ndege nyingine aina ya Boeing miya sababu hamsinasa ba Dash miambili ishirinata tu AA flight sabina sababu iliosajiliwa kwa number N sita nene AA inayomilikiwa na sherikala American Airlines sambayo liroka kutoka kwa wanyoandegwa Washington Dulles International Airport yakechegemewa ika tu yako nywanyoandegwa Los Angeles International Airport. Amba mwan Daniake ilikuwa nane na birea hamsinana nne na afanya kazi iligeu zanjia na kurudi nyuma na kuenda kujibabiza na kulipua diengole la Pentagon. Ambalo ndio makomaku ya wizara ya ulinzi Amerikani, U.S. Department of Defense, muda huo huo pia ndege nyingine aina ya Boeing miya sababu hamsinasa ba Dash miambili shirinambili, U.A. Flight tisina tatu. Iliosajiliwa kwa number N tano tisa moja UA, mali ya shirika la United Airlines ambayo iliyokuwa kutokea New York International Airport, ikiona abiria thalathna saba naofanya kazi saba, naikiutegemea ikatu e katika wanyo wa San Francisco International Airport, ilidondoka karibni na eneo la Shankville, Pennsylvania, na inasadikiwa ndege hi, ilikuwajiani kwenye kujibami za katika kulia Marekani. Amfolulizo amashambulizi haya yasekuhi hali ya kwa ni tu kio bayas zaidi kwa kwa historia Amerikani kushambuli wana dui kwa kwa aridi ya kumuyewe. Jumla hiyo watu elfumbeli miacha tishna sababu lifaki na watu ingine zaidi elfsi tolijeruhia wavi bayasana. Ha Sarah ya kudondoka kwa majengo yote haya. na uharibiwa miundombinu huyo tokea thamani yake kafikia shiringe zaki Tanzania trilioni shirini hivi lakini nitukiyumlisha na hasara zami fumo rasirimali watu majengo miundombinu na kitegauchumi chini waicha WTC hasara hii na fikia jumla shiringe zaki Tanzania quadrillion sita yani trilioni elf sita zaki Tanzania language Swali lakuyuliza iliwezekana vipi kutegeleza shambulio kubwa kiasi hiki tena kwa mfalulizo kuniya inchamba yon diokiyo cha dunia kuusoma swala ya usalama hujasusi na inteligencia ni nini hasa kilitokea ili kuli elewa kuuzuri zaidi swala hiri yatupa sa tu angali yeye jinsimipango ili vuanza kupangwa koma kini na ustadim kubwa kuamuda wamiyakamitano. Yani ndio kusema kuamba mipango yao tukieleza juu tu kyo hili irianza muakafu njema tisa tisina sita. Lakinipia kabla hatu yanza kuita zama jinsi mipango na mikakati tu kyo hili livopangua. Ni vema kuangalia chimboko, lambego iliyochochea kuapa hamasa watu hao, wa ku tukieleza tu kyo hili. Mwaka elfu njema tisa sabina nane yari tokea mapinduzi chini afghanistan ili umweka malirakani raisin noru mohamed tarak baada raisin noru tarak kuchukumadaraka alianzisha urafiki na njia uRusia kipindi hicho ambayo ili kuemipania kuenezo komnis tulimanguni hi ili pelekea desembatano mwaka huu makafu njema tisa sabina nane. Rais taraki kusaini makubaliano ya urafiki wa miaka shirinatano katika urusi na Afghanistan. Hi lipendekea rais taraki kuansisha seraza kikomnisti ambazo zilikuhasi kubali kikrekaji mi ya Afghanistan. Kuwafano taraki yakoondoa sheria ilioko na Rusu azazi kumtia guriam chumba binti yao. Pia hiki Rusu wanawaki ku Shiriki siyasa. Tamoje na hili. Hakanzisha mapinduzi ya sera ya arithi, ambayo li thibiti kiasi cha arithi kinachoweza kumilikiwa na familia moja. Hii ilisababisha zaidi ya hekari milioni moja nukte sita kupokonywa kutoka kwa familia mbalimbali, mbali, na kisha kurudishwa serikalini. Pamogi na hilo, Rais Taraki hakanzisha kampenya kwa funga gerezani wa pinzani waki wa kisiasa nja chamachaki na hata ndani ya chamachake, cha People's Democratic Party of Afghanistan. Inakadiriwa kwamba zaidi ya wapinzani 1027 waliwawa karika kipindi cha utawala wa Raisi Taraki. Hii ikapelekea Raisi Taraki kuchukiwa sana andani Afganistan. Na mwishoni yakapinduliwa kutoka madarakani na rafiki yake haliyeitua Hafidhula Amin. Baada ya amini kuingia madarakani, hili kurudishe imani ya wananchi hakaanza kuondoa sera za komunist. Na taratibu wakanzaku kata mawasiliano na Uruzzi, utokana na mawasiliano ya Afghanistan na Uruzzi kuzorota sana. Hi, ikapelkea December shirinane mwaka kufujiatiza sabinaatiza. Mageshia Uruzzi ya kivami Afghanistan inakumua raisha mimi, nakumweka kibaraka wawali ya hitua babraka kamal. Badala kamal kuaraisha kanzaku rejesha tena serazaukomist. Nakujenga tena ukarebu na urusi. Hasira zawa nanchi zikawa kuzaidi. Kwanza walipinga uva mizo urus. Lakini pia walipinga serasa komunisti chini mwao. Ndiyo hapa vikanz akuibuka vikundi vio piga naji vya, vya mujaidin kila kwenye nchi. Vikundi hivi viliongana muakrufuni mtafisa thema na moya. Na kunda umoja uliojulikana kama islami kijunito fa afghanistan mujaidin. Viku ndihivi vidipambana kila kone ya nchi kupinga wepwa majesha urusi nchini Afghanistan na wepwa vibaraka wa urusi sarekalini. Ikumbukwe kwamba kipende hiki ndipo kipende ambacho vitabaridi kate urusi na marekani ilikuwa imepamba moto. Ndipo hapa ambapo marekani kwa kushurikiana na nchi nyingine za kiarabu wakanzisha mkakatu wa kufisaidia viku ndihivi vya mujahidini kupambana na majesha urusi nchini Afghanistan. Mkakati huu isimamiwa na shirika la ujasusi la CIA, na mkakati huu lijulikana rasmi kama Operation Cyclone. Operation Cyclone ilikuwa na malengo maku mawili. Moja, kuwapatia mafunzo wapigenaji wa Mujahideen, mafunzo haya ya likuwe ya nafanyika nchini Pakistan kwa kushirikina na jeshi la nchi hiyo na idara yake ujasusi, ISI, yani International Service Intelligence. Mkakati huu isimamiwa na shirika la ujasusi la CIA, na mkakati huu lijulikana rasmi kama Operation Cyclone. Jumla ya wapigenaji wa Mujahidini la kimoja walipati wa mafunza kijeshi. Kwanzia mwakarifunyumia tisa sabina nane. Mpaka mwakarifunyumia tisa tisina mbili. Kutoa msaada wa kifezha kwa vikundi vya Mujahidini. Msaada huu ulikuwa katika mtindu wa fezha taselim na silaha. Pia msaada huu ujitolewa katika wa mbili. Miaka sita ya kwanza mwakarifunyumia tisa themana moja. Mpaka mwakarifunyumia tisa themana saba. Marekani ilitua jumla ya sila na feather taslim zinye thamania dola bilioni tatu nukta mbili. Katika wa miapili mwakarifunyumia tisa thamana saba paka mwakarifunyumia tisa tisa tisa tatu. Katika wa miapili mwakarifunyumia tisa thamana saba paka mwakarifunyumia tisa tisa tisa, tisa, tisa tatu. Marekani waliwapa vikundi vya mujahidin jumla ya feather na sila. Zinye thamania dola za kimarekani bilioni ni nini nukta mbili. インチア、サウディアラビア、ナヨイカウカハディヤカメチェド d フォエドラ。ヤネカママレカニャキトワドラモジャナワナトワモジャ。ワキトワビリヨニナワナトワビリヨン。コハヨモジャイディインインチアフガニスタン。ワリコワナラシリマリフェーザーザーザー i ーザーザーザーザーザーザ i ザーザーザーザーザー a ーザーザーザーザーザーザーザーザー a ーザーザーザー i ーザーザーザーザーザーザーザ s ザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザ k ザ j e ーザーザーザーザーザーザーザーザー w a kali kweli kweli Wakati fuo huo, nchi ya Saudi Arabia kulikuwa na familia marufi ya bilionia mbae, ndi ya likuwa raia Tajiri zaidi ya sekuwa mwana familia Kifalme. Bilionia huyu alihitwa Mohamed Binia Wath Bin Laden. Na likuwa ndi ya milikuwa kampuni ya Saudi Bin Laden Group. Kampuni kubwa zaidi ya ujenze chini Saudi Arabia. Bilionia huyu alikuwa mezana mkewaki wa kumi Hamida Aliataz. キヤナ、アレイトワ、ウサマ、ビニモハマ、デビニアワ、デビニ・ラデン、アンバヤリザリワ、タレクミ、マッチ、マクロフィミア、ティサ、ハムスナサバ、キヤナ、ウヨ、リソメアファニア、ウチュミア、ウタワロ、ビアシャラ、カレカチュケ、キチャ、キング、アブドラゼズ、ユニバーシティ、ヤポコワ、ゼポタ、アリファピア、ア、ゼノニシャコワ、ウエンディ、ソメア、セーブル、エンジニアリング、 Wanafunzo enzake waneleza kuwa, alikuwa ni kijana mwenyebidi ya masomo na alikuwa muumini mtiifu wakislam thehe blasum. Inelezo kuwa alitumia muda mwingi sana chuoni kujisomea koran na kufanya kazi za kujitolea. Pia, inelezo kuwa, alianza kwa shabiki wa klabu ya mpire ya aseno tango kiwa hapa chuoni. Pia, alipendelea sana kutunga ushairi na kusoma vita buvyefasi. Kijana huyu, アリフ uti ワーナフグウグウラワピガナジワムジャイディン n ィロコワーリネンデレアンチンヤフガニスタン Usi kose テンデレアウシ e h e m ケセヘムニエ a t a アジニー・ハビブ・アンガー、ミミネ n ト・アナニアス・エリガー。